Jóð. Já, jávið eða e sem þýðir það er. Sama og veröldin, hinn efnislegi heimur. Orðvið sem alfæðir mælti við sköpun heimsins. Átján, tuttug og þrjú, tuttug og fjögur, tuttug og átta, þrjáttug og fjögur, fjörttug og þrjú, og og níu, Járendil eða Erendil, hálfálfur, sonur túórs og ítrillar túrkónsdóttur, slapp úr eyðingu gondolinsporgar, tváltist við Sirjónsósa og giftist elvinguð dóttur Díós af Þóriðat, sildið til Amanslands og fekk fyrirgefningu. Siglir um himinhöfin á skeipi sínu löðurblómi og lísir með sirmerlinum, kallaður hinn blessafi, 108, 172, 273. 278 til 282, 287, 291 til 293, 296, 303, 309, 310, 313 og 320. Jarrendilslag 278 og 291. Járnfjöll er ein engrein niðst á miðkarði. Þar voru angbönd morgots og særans 123 130, 131, 133 og 175. Jórnkljúfur eða angrist, nýfur sem telkar í dvergholi smíðaði. Ber en tókan af kúrfinni og notaði til að skera silmerilinn úr kórónu morgöts. 204 og 208. Jórnskuggi, angvírir, sverð sem jól smíðaði úr loftstegni, 231. Javanna eða íjavanna, aldingjafi, Kallast líka kemendári, drottning gerðar. Hún var gift ála, víða, 23, 3, 25, 33, 37, 45-47, 58, 64, 82, 85, 89, 101, 110, 116, 292, 295 og 326. Jóll eða Eöl kallar þurr myrkálfur með fyrirlitningu, mikill smiður í stjarnskógi. Fiblaði árheðili sístur Turgons og átti með henni Mægil, vinur dverga, var tekin af líði í gondolín, 102, 153-159, 231. Jónver, eða Eónvi, Mægi, sendi og merkisberi mannves og dómvörður, stjórnandi hervarla gegn morgotti. 28, 281, 286, 319. Jörð, Arda, Stundum með stórum staf 16, 19, 20, 23, 33, 34, 36, 60, 67, 112, 312, 315. Jörnir eða e-ernur, síðasti konungur af Anarjón sætt yfir Gondor, tát okkur ráðsmenn við, 332.